Джордж Мартін. Повісті «Семи царства». «Заплотний лицар». Описані в повісті події сталися приблизно за 90 років до початку «Гри престолів». Могила у ґрунті розім'яклому під весняним дощем копалася легко.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 За ним другий день подарував рвучкий вологий вітер, третій – пронизливий холод, а на четвертий день старий так заслаб, що не подужав і сісти верхи. А тоді хутко змарнів і помер. Хочо це ж тільки днями виспівував на весь голос у дорозі стару пісню про красну дівку з Мартинова, замінивши задля нагоди Мартинів на ясенбрід. В ясенброді дівка красна, станом тонка, оком ясна, гей тауп, гей тауп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 От якби Септон проказав над ним якоїсь молитви, але Септона немає, в старого є тільки я. Старий лицар навчив Дунка усього, що знав про бій мечем, щитом і списом, але не вмів навчити красних слів та хитромудрих літер. «Я б лишив вам меча, та він же струхне у землі», – нарешті мовив Дунк, наче перепрошуючи. «Та й ви, мабуть, з Божої ласки скоро матимете нового». Шкода мось, пане, що ви померли. Він замовк і не знав, що казати далі, бо не пам'ятав допуття жодної молитви, а старий за життя не надто ревно молився, та зрештою спромігся на кілька слів. Ви були справжнім лицарем, ніколи не били мене без вини, от хіба що того разу в дівоставі. Періго довиці з'їв не я, а хлопчик служка при заїзді. Я ж вам казав, а ви не слухали. Та то пусте. «Хай вас до себе боги приберуть, пане!» Він пхнув до ями ногою трохи землі, а тоді почав загрібати її навалом, не дивлячись на тіло на дні. «Він таки прожив довге життя», – подумав Дунк. «Більше як п'ятдесят років, мало не шістдесят. Чи багато людей доживають до його віку, а старий лицар ще встиг і нову весну побачити». Коли Дунк годував коней, сонце вже сідало. Коней було три його власний сідлуватий мерин, подорожня кобилка старого та грім, лицарський бойовий огір, на якого сідали тільки задля герцю чи битви. Великий брунатний кінь не мав уже тієї сили і хуткості, як замолоду, але ще басував, виблискував очима, вишкіряв зуби і коштував дорожче за решту дункових статків. Якби продати грома, старого каштана, сідла й вуздечки, то срібла б вистачило аж... Дунк скривився. Він знав тільки життя заплотного лицаря, що їздить між замками та обістями, служить тому панові чи цьому князеві, б'ється за них у битвах, їсть з їхнього столу, а як скінчиться війна, то знов рушає світом шукати долі. Траплялися ще й такі нагоди себе показати як турніри але рідше, ніж панські чвари. Як зима була голодна, то заплотні лицарі охоче вдавалися до розбою, але думків хазяїн ніколи себе тим не ганьбив. Аби ж то знайти собі заплотного лицаря, що потребує зброєносця? Ходив би за конями, налощував кольчугу. Звична справа, подумав Дунк. Чи податися до якогось міста? В ланіспорті чи король березі можна винайнятися до міської варти або ж він звалив речі старого під дубом. Полотняний гаман містив три срібні олені, дев'ятнадцять мід'яків та уламок граната. Але, як і в кожного заплотного лицаря, найзначніший його статок складали коні та озброєння. Дункові у спадок дістався кольчужний обладунок, з якого він безліч разів обдирав і рожу – залізний шоломець з широкою носовою стрілкою, зім'ятий на лівій скроні пас для меча з потрісканої шкіри, меч півтора купіхвах зі шкіри та дерева, кинжал, бритва, гострильний камінь, поножі, ренграф, ясиновий бойовий спис у вісім стоп завдовжки з грізним сталевим вістрям. Нарешті дубовий щит з побитою сталевою облямівкою і гербовим знаком пана Арлана, лицаря з грошодубу, крилатим келихом, срібним на бурому.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 Адже на Ясенбродський Луці якраз задівається турнір.